і дві медсестри середнього віку, обидві місцеві. Було їх три, але одну заарештували відразу по приїзді нового головлікаря. Бо чоловік її мав якийсь стосунок до бандерівців. Обіцяли прислати її заміну із сходу, але й досі нікого не прислали, чим Олексій Іванович особливо не переймався. Але швидше всього хтось з пацієнтів міг похвалитися перед родичами, що мають у себе побожного доктора. Олексій Іванович ввів документацію, їздив на партійні збори. Адам Віценкійович займався лікуванням, призначаючи в основному бром, хоча більше бесідував із хворими. Часом він забував, хто перед ним, намить стаючи пацієнтом. У другій половині квітня Олексій Іванович повернувся зі Львова з мішком перелової крупи Ящиком маргарин, пакунком ліків. Привізи ще п'ять кг цукру, кави для старого і зарплату. Але його радість була марна. Минулої ночі вмерло одразу двоє пацієнтів. Стара жінка і чоловік з п'ятої палати. Адам Вінцентійович видибав аж на двір на негнучких ногах. Хотів, мабуть, сказати щось гостре. Але прибулий голов лікар обійняв його за плечі, і повів до свого кабінету. «Тут стіни не мають вух. Скажіть, що маєте сказати, тільки швидко». Старий мовчав. «Думаєте, я не знаю, кого ви звинувачуєте у смерті пацієнтів?» «А кого?» – невинно спитав старий. «Невже ви не розумієте, що країна пережила страшну війну і не має коштів на утримання лікарень?» «Я знаю». Що у майже всіх пацієнтів дистрофія, а вітаміноз, але так є всюди, усюди. Старий замахав руками, ніби відганяв від себе бісів і через силу вимовив: Прошу не кричати на мене ще трохи, і ви ляпнули би щось таке, я мусив би повідомити про це. Самі знаєте кого. Але ж я нічого не хотів сказати, лише «добрий вечір, вам щось здалося». Доктор Фройд сказав би, що насправді ви почуваєте провину і намагаєтесь випередити звинувачення. Але смію вас запевнити, мені нагадку не спадало звинувачувати у чомусь вас особисто, та ще й у присутності персоналу. Ваш тягар – це тягар сумління. Просто вам потрібно його скинути, хоч би на часину. Не розводьте демагогії, буркнув Олексій Іванович, зворушливо-червоніючи. А то я вас звільню коли-небудь. Я хотів вас порадувати, кави привіз. Може, і мене пригостите? З великою радістю, трохи згодом. Я виписав свідоцтво про смерть. А ростин зробили? Припрошую, але я психіатр, а не патологоанатом. Набундючився лікар. А яку ж тоді причину смерті ви поставили? Найбільш прийнятну у наші часи. Серцеву недостатність. З іронією відповів Адам Ліцендійович. Олексій Іванович знову відчув, що червоніє. Звідки старий міг знати, що 10 років тому його змусили у в'язниці НКВС оглядати розтерзані трупи і виписувати свідоцтво про смерть з таким діагнозом? Фронтовий госпіталь то було зовсім інше. Нас із вами обох виженуть, якщо діагноз буде інший, спокійно мовив старий, і сюди пришлють когось більш політично свідомого. Хочете, підемо разом? Куди? Пошепки спитав Олексій Іванович. До трупарні або моргу, як тепер кажуть. Я вам допоможу тільки переодягнутися. Так-так. Обоє двори до церкви були забиті Наохрест дошками, але з монастиря йшов підземний хід під саму церкву, а звідти нагору. Під церквою було просторе приміщення, де стояло два столи, грубо збиті з дощок. У куті знаходився штабель простих трун, що залишилися ще з монастирських часів, а тепер у них клали померлих пацієнтів, ховаючи на цвинтарі, що розмістився на схилі гори. Трохи вище у монастирської брами, ясна річ, без хрестів. Ніхто не залишався у монастирі навічно, або сходив своїми ногами у діл, або його виносили нагору. Олексій Іванович, оглянувши це багатство, трохи отямився і пошкодував, що не відклав візит до моргу на пізніше. «Ви знаєте, пане Олексію?» – сказав раптом Адам Віценціович – що гітлерівці вбивали психічно хворих, щоб очистити, як вони казали суспільство, від людського непотребу. Проте через кілька літ їхнє число знову сягло попереднього рівня. Природа не терпить пустоти. І психіатри завжди матимуть роботу. Прошу. Двері до трупарні були замкнені, хіба на засов, а зсередини мали защіпку. На підлозі стояла шафка. Де мали бути інструменти для розтину, однак ніхто їх там не тримав. Олексій Іванович приніс все із собою трофейні гумові рукавички, скальпель йод, перекис водню та інші елементарні речі.